Men Maria, vad är det här? Varför har du Vadå? tagit fram? Det ser ut som du har tänkt att ha Nutella på spagettin. Ja. Men det går ju inte. Det är jättegott. Men det är bättre att jag tar burken och ställer nej, undan nej, den Nej, du tar tag. inte min burk. Du kan ha den i nej. något skåp eller nej, någonting. Nej, nej, nej, nej, det är min. Sätt ner burken nu. Nej, nej, nej. Vart ska nej. du nu? Vart är du på väg? Du kommer, Kom tillbaka. Ta mig. du kommer aldrig ta mig levande. Don't tell me that your life is dull and gray. My only Let's go crazy in the wild, and if I chance to we'll make a child, that just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till <laughs> Vad var det avsnitt 73 av Bonuspappan och... Du får inte äta så här mycket socker på morgonen Martin, det blir helt konstigt. Men det är Plusmamman och Bonuspappan och podden heter Bonuspappan och Plusmamman. Och handlar om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Och vill ni ha den i brevlådan så prenumererar vi annars så går ni in på... Vill ni ha den i brevlådan? <laughs> det är rätt lustigt, men det är ju papperstidningen då. <här> Vad tänker du på... <här> Är det är här slang i Göteborg så jag bara älskling ville ha den i brevlådan? <skratt> allas nyheter finns nämligen även på webben www.hm.se. Så där kan man ju klicka in och läsa allt som har hänt. Och så kan man faktiskt lösa korsord och sudoku. Det är så här klickbart inne på webben. Just det, det har jag nog inte gjort och inte tänkt på att det finns. Nej men det är, men bra. Det är kul. Veckans gäst är Petra Kranz-Lingren. Mm, hon är en av mina idoler faktiskt. Jag har följt henne länge, ända sedan mina barn var små. De är nu tonåringar. Och hon har en fantastisk egenskap att förklara på ett väldigt enkelt sätt hur vi föräldrar gör helt vansinnigt fel. Mm. Det... När vi pratar med våra barn, speciellt. Ja, och det berättar hon om i intervjun. Hon är ju beteendevetare och har skrivit en bok som heter Känsla för barns självkänsla. Mm. Och så har hon skrivit det som en gång var en blogg som hette En annan du. Men numera är mer som artiklar man kan läsa om olika saker. Ja, och vill man följa henne lite mer på daglig basis så kan man gå in på Facebook och söka på hennes namn där. Petra Krantf Lindgren. Mm. Så efter den intervjun så kommer vi ju ha det som vi på något sätt kallar för veckans tema. Och veckans tema är att Malou har haft bonusfamiljen som veckans tema. <laughs> ja, just det. Så det blir mycket... Veckans tema är ett tema. Som... Och med Malou menar ju Malou från Sivers i programmet Malou efter tio på TV4. Ja. Ja, jag har tror att det lite... fortfarande finns kvar på TV4 Play ett tag till i alla fall. Mm. Om man vill titta på det. Jätteintressant. Det. Ja, så det blir alltså veckans tema. Malou. Mm. Frågan är om det är dags för det här berömda reklamsböcket lite nu. Nu tvingar du mig att vara i Klansberg. Jag tänkte att jag skulle ha en helt normal. Ja, men det är frivilligt. shout out för du kan ha en normal denna vecka. Jag vet inte riktigt. Jag får se vad som kommer fram. Det är alltid en kamp mellan dig och mig varje gång vi ska spela in. Ska vi ha ett schema hur det ska vara? Eller mm. jag bara. Ja, det löser sig. Det löser. Mm. Sig. Det blir som det blir. Mm. Och det blir ofta som det blir. Nu kommer det. Ateljénaglar och skönhet skönhetsalongen för alla som söker skönhet I Varberg Borgmästagatan 14 är platsen som Inhuserar detta fantastiska Etablissemang Gå dit, gör det nu Sök skönhet, uppge kod Maria18 För 20% rabatt För mycket extra härlig God, mumsig Skönhet I... Det blev inte så seriöst <slut <kuul> <slutmåling> Det blev jättebra jag har inte varit där. Jo, jag har varit där. Och det är därför du inte är läget. så skön. Det är därför du är ful och jag är snygg. Vad har hänt i veckan? Ja, det har ju varit barnlös vecka men nu i helgen så har vi heller här med vårt lilla specialarrangemang. Precis. Vi har ju inte längre rakt av varannan vecka på alla fyra barnen utan själva veckodagarna är varannan vecka och sen så är helgena lite omkastade. Mm, det blir väl två helger i rad med Helle och sen två helger utan. Så nu är vi inne i vår tio dagars med Helle och det känns ju faktiskt jättekul. Mm. Så har vi en helt barnlös helg i månaden. Mm. Så vi hade ju med Helle ner till Falkenberg i fredags. Lämna av henne hos mormor och morfar och så åkte vi ut och såg det här mordgåtan på Sjönavars Jag skönavars. tänkte vi skulle inte traumatisera henne genom att låta henne genomlida ett mord Nej, på nära det. håll. De uh, agerar ju runt borden och så det är jättehärligt och roligt. Det var kul. Nära, eh, nära. När, teater väldigt nära. En nära mordupplevelse kan mm. man säga. Mm. Och maten var väldigt god. Absolut. Det var ju helt stekt och potatisgratäng. Det är en av mina favoriter. Ja, men ibland kan det bli så här, det ska vara så fancy, liksom det ska vara så jättekost. Man vet knappt vad det är. Så här, eh, lättstekt eh, fladdermuspung eller någonting. <laughs> Så Jag tyckte det var så härligt att det var hederlig klassisk potatiska täng, pepparsås och kött. Mm. Mm. Goda råvaror. Räcker ju långt. Sen släppade vi ju med henne och hennes kompis på den här konserten. Klarinett och akkordion heter det, sa hon. Men vi kallar det ju dragspel. Ja, just det. Först var vi faktiskt och såg dunderklumpen. Eh, ja, och du själv där Och jag var på väg på annat. Och jag mindre lite men hade glömt bort en del. Den är från 74 så jag var väl fem år då när den kom ut. Den är både tecknad och filmad. Och så är det liksom ihop mixat där. Beppe Wolgers springer omkring i jämtland och så kommer det tecknade figurer. Jag gillade den och tjejerna tyckte också den var bra. Och sen var det den här klassiska konserten som kanske var lite svår för mig. Alltså de var jätteduktiga men. Om det var det familjevänligaste som kunde åstadkomma så kanske inte klassisk musik är så familjevänligt helt enkelt. Nej, om man inte själv kanske spelar det eller så. Om man är uppvuxen med det. Och nu blir det lite svängigare. Så. Ja, just det. Bara, det som okay. var lite mer jassigt. Det var väl bra då? Ja. Någon ungersk dans. Ja. De var jätteduktiga som sagt. Men mm. det var inte riktigt någonting för barn. Nej, men de stod ut och uh, intresserade sig... Uh, Tidvis för det. det var mer det här hotet om att ifall vi inte gick på konsert så var de tvungna att åka hem. Ja, just det, så att det var ändå roligare än att vara hemma. Mm, så var det. Klassisk musik. roligare än att vara hemma. Sen pratade vi ju med helle om. För vi sa ordet intern att det kunde bli för internt i något sammanhang? Just det, vi gjorde. Vi satt och pratade om att de andra syskonen skulle komma hem nu mm. på måndag. Och att hur gör vi då för att välkomna. Människor som har varit borta. Du hade lite snack om det. Och då sa ju jag att det kan ju vara så att när man har varit i samma tag så börjar man bli lite interna. Att man har interna skämt och så. Och hon förstod inte vad det ordet betyder så då förklarade vi det. Och så kan det ju vara redan när bonusfamiljen bildas när två familjer ska slås ihop så har respektive familj sin, just sin interna jargong och, och så. Jo, jag menar jag. det kan ju vara då helsyskon har sin gemenskap och så ska de då släppa in andra syskon eller bonussyskon. Och det kan, bli, det kan bli svårt. Sen så kan man ju ha det, utveckla det ihop med, alltså de vuxna. Så du och jag har, har en viss humor kanske, eller vissa grejer som vi säger, som kanske då stänger ut barnen. Mm. Och sen så kan det ju bli så att du har någonting med dina barn som gör att jag känner mig utanför som det tar tid för mig att komma in i. Och jag tänker ju att det är lättare att lägga till någonting än att ta bort någonting. Så istället för att man liksom kämpar hjärnet för att sluta vara intern mm. så kan man ju försöka att hitta på interna saker som liksom inkluderar hela bonusfamiljen. Så mm. det här är vi. Det skapar väldigt en känsla det här med mm. interna skämt och så. Så att istället för att tänka att nej, men så kan vi inte säga. Det förstår ju inte alla så kan man försöka lägga till istället. Mm. Det är vår tips. Veckans tips. En ny punkt i podden. En ny? Punkt. Ja. Tyckte det. du att jag sa var tillbaka på fladdermuspungen ja. där? Mm. tänkte det enda undantaget är då om pappan är en intern så behöver ju inte hela familjen sitta i fängelse. <laughs> det var så dåligt. Ja, du har en alldeles egen intern humor. Det är din Göteborgs humor. Mm. Fast det där kanske inte var göteborskigt. Det där kanske bara var allmänt dåligt. Ja. Men det bjuder vi på. Och nu är det väl dags att lyssna på din intervju med Petra Krantling. Hej Petra! Välkommen till podden. Tack så mycket. Kan du presentera lite mer? Vem är du egentligen Petra? Ja, det har jag <laughs> ägnat några timmar i terapi åt att ta reda på. Jag är en person som drivs av en väldigt stark Längtan. Jag drivs av en längtan efter att se likvärdiga relationer mellan barn och vuxna och mellan vuxna och barn. Jag har en dröm om att varje unge ska få växa upp och veta att hon är värdefull och viktig och duger precis som hon är. Och Det yrket så är en jag beteendevetare. Jag har en utbildning i samtal och kommunikation- jag arbetar med kurser och föreläsningar för föräldrar och för pedagoger i förskolan och skolan. Mm. Och då pratar jag ofta kring självkänsla och just relationer och kommunikation. Ja, det är där det ligger nästan hela pudelns kärna som man säger i det här med självkänsla, kommunikation och relationer. Har vi förstått. Ja. Mm. Mm. Anledningen till att jag kom i kontakt med dig var ju din sån här blogg, En annan du, mm. som jag tycker är fantastisk. Har du det där fortfarande? Ja det har jag. Jag skriver, det är inte en sån där idag har jag druckit kaffeblogg utan det är snarare som en artikelsamling på nätet. Så när jag får inspiration så skriver jag en artikel som jag lägger där och jag delar den också på min Facebook-sida som egentligen är betydligt mer livaktig än vad min blogg är och där skriver jag oftare och kortare, små tankeveckor och så här också. Så om vi kollar in på den så heter min Facebook-sida heter petrakranslingren.se och det heter också bloggen. Mm. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om att skapa kontakt i samtal och även liksom hur vi vuxna kan lyssna bättre och även få mm. barn att kanske vilja prata med oss vuxna. Är det mm. någonting du känner att du brinner för? Oh, oh, oh, ja, och jag har pratat om det senast idag. Det är ju man kan säga att det finns två delar i kommunikationen som vi vuxna tycker är svåra och utmanande med våra barn. Det ena är när barnen har problem i sitt liv. Mm. När de är ledsna över någonting, när de inte vet om de vågar någonting. När de funderar kring olika saker. Den andra typen av kommunikation som vi vuxna tycker är utmanande, det är... När vi har problem med barnen. Mm. När jag vill att mitt barn ska sova i sin egen säng och hon vill sova i min. När jag vill att mitt barn ska sitta still vid matbordet och han tycker att man tar några tuggar och springer iväg. Mm. Och jag vet att många vuxna vill ha hjälp med den typen av kommunikation. Det är ofta det jag får frågor kring. Hur sätter man gränser så att barnen vill lyssna? Mm. Och hur lyssnar man så att barnen vill... Eller liksom, hur, hur uttrycker jag mina gränser utan att kränka? Och ändå så väljer jag nästan alltid i mina föreläsningar när jag pratar och skriver att fokusera på den första typen av kommunikation den jag nämnde först som handlar om hur vi lyssnar på barnen. Mm. Och en av anledningarna till det, det är att jag vet att det är en så otroligt viktig förutsättning för just gränssättandet. För barn och unga de är helt enkelt inte speciellt intresserade av att lyssna på våra gränser och på våra vuxna behov. Om de inte upplever att vi lyssnar på deras gränser. Och på deras behov och på det som rör sig i deras hjärtan och hjärnor. Så det är liksom kärnan i kommunikationen. Det är att vi lyssnar. Ja, vi och det är jag därför jag ringer så. Liksom. tror Vi måste lyssna först. Och mm. vi måste förmodligen lyssna mycket mer. Och jag läste någonstans så klokt att vi har två öron och bara en mun. Det och, det handlar Martin, om, ja, och det handlar om att vi behöver kanske lyssna mer än vad vi pratar. Mm. Så därför väljer jag nästan alltid att fokusera på just lyssnande. Man ska inte fokusera så mycket på vad man gör fel, men jag som förälder kan nog känna att ska vi prata lite om vad vi gör för generalfel som föräldrar när vi vill att vi prata och kommunicera med våra barn? Vet du, jag tycker att det är jätteviktigt att vi pratar om det faktiskt. För man pratar så ofta om den goda kommunikationen. Mm. Och hälften av god kommunikation, jag tänker att det är undvikande dålig kommunikation. Ja. Vi behöver ändå, det är trist att fokusera på det, men vi behöver göra oss medvetna om vad det är vi gör som inte leder till kontakt. Ja, för jag tänker att man gör ganska många fel eh, mm. som man inte tänker på ens en gång att det är fel. Exakt. Och framförallt så tänker vi inte på det i relation till barnen. Och det finns i min bok så listar jag tidig kommunikationshinder. Jag tänker inte ta upp alla nu för då kommer vi att fylla hela porten med misstag bara. Men jag tänkte ta några av de viktigaste. Det är sånt som vi vuxna kanske gör på... Rutin utan att riktigt tänka på vad det leder till. Mm. Och om du tänker dig att ditt barn kommer och säger mamma jag vet inte om jag vill gå till skolan imorgon. Det första vi ofta gör det är att vi ger barnen råd eller liksom berättar för dem vad deras handlingar får för konsekvenser. Ja men du vet vi har skolplikt i det här landet. Mm. Du måste gå till skolan. Och problemet med det här det är att vi sänder som budskap på två nivåer samtidigt. Vi skickar budskap på raderna och kanske skickar vi ett mellan raderna men oavsett om vi gör det eller inte så tycker sig barnet höra någonting mellan raderna. Så när jag säger ja, men du vet vi är skolplikt i det här landet du måste gå till skolan så finns risken att barnet mellan raderna hör att jag tycker att jag vet bättre än han mm. vad som gäller här i livet. Vilka konsekvenser hans handlingar får. Och även om det kanske är sant mm. så kommer det förmodligen inte att skapa kontakt i vår relation. Att jag inleder med att berätta det för honom när han kommer och berättar om något som är viktigt för honom. Han behöver bli lyssnad på först. Mm. Så det är en sak vi gör. Instinktivt så går vi in och ger barnen ett råd nästan med en gång. Men de är inte mottagliga för de råden för en... De har upplevt att vi har lyssnat på dem. Mm. Och det tänker jag det är likadant för mig och förmodligen för dig också. Att man vill att den andra personen visar att man har förstått vad som är ens problem. Mm. Innan personen kommer in och börjar prata, om ja, fast om du gör det så händer det här och det här. Eller ja men då tycker jag att du ska lösa problemet på det här sättet. Mm. Även om vi gör det här i all välmening. För det vi, det jag tar upp nu. Det är inte sånt som du föräldrar gör för att vara taskiga utan vi vill väl. Men det finns en risk ändå att vi nankar kontakten i kanten. En annan sak som vi ofta gör, kanske allt med lite mindre barn, det är att vi förmindrar. av ja, men lilla gubben, det är inte så farligt. Pelle retade mig i skolan idag. Han kallade mig för jävla om en lilla vännen. Det är inte så farligt. Det var nog inte i illa menat. Du behöver inte bli så ledsen för dig. Mm. och det här det vi ju för att vi vill barnen väl vi vill trösta och få dem att känna sig lite bättre men risken är ju att de mellanraderna hör budskapet att den här personen tar ju inte mina känslor på allvar hon fattar ju inte hur det här känns för mig för att jag berättar för barnet det är inte så allvarligt ja, det berättar ju hur det är för mig men barnet kommer ju förmodligen att uppleva att ja, fast hon fattar ju ingenting för det här är allvarligt mm, för mig precis ja. Ytterligare en grej som vi inte sällan gör, det är att vi förhör barnen när de kommer att berätta. Så när stora syster kommer och säger att lillebror han knuffade mig, så säger vi till stora syster, jaha och vad hade du gjort mot lillebror då? Mm. Mm. Igen i all välmening, vi vill ju ta reda på hur gick det här till, liksom. vi behöver ju kartlägga hela händelseförloppet. Och risken tror jag är att barnet mellan raderna uppfattar budskapet att du måste ha gjort något fel. Annars hade du inte tyckt det här. Det är ditt eget fel egentligen att det blev så här. Mm. Tänk dig själv om du möter din chef i korridoren på jobbet. Och så passerar han eller hon förbi dig utan att hälsa. Och så när du kommer hem till Martin på eftermiddagen så säger du till honom vet jag, jag möter min chef i korridoren idag hon hälsar inte ens på mig. Och så säger Martin nehe. Och vad har du gjort mot din chef? <laughs> ja. Psykologisera. Händer det också att vi vuxna gör. Så när barnet säger att eh, jag vill inte åka till pappa imorgon. Jag vill hellre vara kvar här hos dig mamma. Mm. Så säger den psykologiserande mamman. För det är ofta en mamma vågar jag påstå. Då säger hon lilla vännen det känns bara så just nu för att du är trött. Mm. Eller så känns det bara för att du är hungrig. Mm. Så i all välmening så vill vi förklara för barnet att det finns en fullständigt logisk förklaring till att du har de känslor som du har just nu. Och risken är ju då att barnet mellan raderna uppfattar att mamma tror att hon vet bättre än jag varför jag känner som jag gör. Mm. Och igen, det är möjligt att det är sant. Men det betyder inte att du skapar kontakt att du säger det. Det är lite som om jag kommer hem och ser en överfull diskbänk. Och riter till mot min man, det är då själv fan att du alltid ska lämna disken framme. Och så säger min man, har du PMS eller? <laughs> det är möjligt att han har rätt, det har han förmodligen. Men det skapar ingen kontakt i vår relation. Att han påpekar det för mig, där och då. Så det här var exempel på några av de grejer som vi vuxna gör. Ja, och jag känner ju igen mig väldigt mycket. Det kontakt. Ja. ja, och det är ju så. Ja, det gör säkert lyssnarna också nu. Det brukar vara så att man känner igen sig i de flesta av de här. Och det betyder ju inte att man är en ovanligt dålig lyssnare. Utan det betyder snarare att man är ganska vanlig. För mm. det här är sånt som vi alla gör. För vi gör det för att vi vill väl. Vi är inte ute efter att sänka barnen. Det finns en välmening i det. Och vi missar att det också kan finnas ett budskap mellan raderna. Mm. Då är det dags att gå in på hur vi bör göra istället kanske. Ja. Då hoppas jag att du det har bra rådor också. Ja. Ja, nu när vi, kostnader kostnader när vi har mitt nedslag. Det är ett lite dyrare inslag. Ja, precis. <laughs> Nej, eh, naturligtvis. Eh, det första man behöver göra, mm. tycker jag, det är att kolla med sig själv. Är jag på ett läge där jag klarar av att ta det här samtalet på ett respektfullt sätt? Alltså... Känner jag respekt mot barnet i det här läget? Känner jag respekt mot mig själv? För om jag inte gör det, då är det ofta bättre att gå därifrån, gå på toaletten, vänta lite, hämta hem. Mm. Jesper Joel, den danske familjeterapeuten som jag gillar jättemycket, mm. han har ett uttryck som är att man ska smyta när hjärnet är kallt. Oj, och det ja. tycker jag är väldigt bra smida när hjärnet är varmt säger man ju ofta men det han menar är att vi måste låta känslorna svalna lite grann när vi är i liksom negativ affekt det är inte läge att prata då för även om jag säger rätt ord mm. så kommer jag förmodligen med kroppstråket och med tonfallet och med ansiktsuttrycket signalera någonting helt annat mm. det är viktigt att tänka på det att det spelar roll hur vi säger det vi säger och hur vi ser ut mm. när vi säger det vi säger mm. Så det är det första, det är lite som att passera gå på monopol, vi måste göra det jag måste kolla med mig själv, är jag på ett ställe med mig själv nu att jag ens kan ta det här samtalet utan att det blir knas mm. för annars så blir det ju sämtningsstörning va? Mm. så det är det första det andra och det viktigaste det är att försöka kolla av med barnet alltså, att lyssna på vad är det barnet säger, inte lyssna för att svara vad jag tycker utan snarare lyssna för att förstå. Mm. Och nu tänker vi, nu pratar vi om den typen av situationer då jag vill göra det tydligt. När barnet kommer och berättar för dig om någonting som skavar hennes liv. Jag vill inte åka till pappa nästa hem. Mm. Eller jag tror inte jag kommer att lyckas på matteprovet. När barnet kommer och berättar om något som känns jobbigt för henne och du vill visa förståelse och skapa kontakt. Och då föreslår jag att då lyssnar man, då försöker man lyssna mellan, och bakom orden som barnet säger. Och höra, vad är det för känsla som barnet har när hon säger det här? Och vad är det som är viktigt för barnet? Jag tar liksom bort orden som barnet säger och så tänker jag om han säger, jag vet inte om jag vill åka till pappa nästa helg. Så lyssnar man, vad har han för känslan när han säger det? Är han kanske ledsen? Och vad är det som är viktigt för honom? Är det att få... Var trygg, kanske. Mm. Så du så säger jag det: Du låter som att du är ledsen, är det, det? Handlar det om att du vill vara trygg? Och nu är det jätte, jätteviktigt, jag kan inte nog betona det här: Att när vi pratar med barnet på det här sättet så måste vi visa med Och med tonfallet och med ansiktet att det finns ett frågetecken mm. efter det jag säger. Så att jag verkligen, du låter ledsen, är du det? Jag signalerar att jag är helt öppen för att jag kan ha missuppfattat dig här. Du kanske inte alls är ledsen. Så att det inte blir lille vännen du är ledsen. Mm. För då är det så här, oh, nu har min mamma varit på kurs och lärt sig att psykoanalysera. Och det är sjukt obehagligt liksom. <laughs> Så att det måste verkligen, du låter ledsen er och det. För att om jag ställer frågan så öppet. Då visar jag också att jag är helt öppen för att jag kan ha helt fel här. Det kanske är så att barnet i själva verket är orolig, arg, rätt? Och då kommer han att säga, nej jag är nog inte ledsen, jag är mer orolig. Så därför är det så viktigt just det här att det verkligen är en fråga som jag ställer. Mm. Sen kan jag inte gissa på vilken känsla som helst, jag kan inte säga att du låter glad, är det? För du har inte lyssnat överhuvudtaget. Jag måste liksom välja en känsla som ligger i rätt härad. För annars så signalerar jag att jag inte har lyssnat och då blir barnet irriterat. och går därför att du lyssnar ju inte ens liksom. Mm. Mm. och så säger man ja men jag är nog lite ledsen vad handlar det om då handlar det om att du, liksom, att du vill vara säker på att liksom känna dig tryck och du undrar vad som händer om du också. pappa ja så är det nog och sen så vet jag att hans nya tjej skulle vara där också aha vad tänker du om det hur känns det ja men det känns ju lite läskigt att träffa henne för det har jag aldrig gjort förut tänk om hon inte tycker om mig mm. så det är det viktigt för dig att vara tycker pappas nya tjej eller så ja det är faktiskt jätteviktigt. För tänk om hon inte gör det då kanske hon inte är snäll mot mig. Mm. Och så gör man så här hela tiden. Jag skickar inte i det här läget något eget budskap till barnet. Utan man kan tänka att det är som att jag håller upp en spegel mot barnet. Och skickar tillbaka barnets budskap till barnet. Har jag fattat rätt? Är det så här du känner? Är det det här som är viktigt för dig? Mm. Och det är så man skapar kontakt i relationen genom att jag signalerar att jag försöker fatta hur det här är för dig. Och jag vet att min dotter sa vid ett tillfälle att mamma, många vuxna, de är så himla dåliga på att lyssna. För de lyssnar inte på vad jag säger. De vill bara berätta hur det är för dem själva. Mm. Och så är det ganska ofta för oss vuxna. ja men du vet, det behöver du inte vara oroligt för. Jag vet att hon är jättesnäll. Och då berättar jag om vad jag vet. Mm. Men det är ju inte det barnet vill veta i första läget. utan det första hon vill veta är att jag lyssnar på för att förstå henne. Mm. Det finns en annan sån här klassisk säg som jag gillar jättemycket. Som är att barn bryr sig inte om hur mycket vi vet. Innan de vet hur mycket vi bryr oss. Det bra. Så, den är så bra tycker jag. Jag har snott den men den är värd att upplepa. Barn bryr sig inte om hur mycket vi vet. Innan de vet hur mycket vi bryr oss. Och det är det vi visar när vi frågar. Känner du dig ledsen då? Handlar det om att du längtar efter gemenskap? är du rädd? Är det viktigt för dig att få respekt? Och så vidare. Det är så jag visar att jag bryr mig. Och sen när jag har skapat den kontakten och bryggan i samtalet. Då är barnet kanske mottagligt för att lyssna på. Vet du vad jag tror? Jag har ju träffat papas nya tjej vid ett tillfälle och för mig, hon verkade en jättetrevlig. Jag vet inte hur det blir för dig, men jag träffar henne och jag fick en god känsla. Liksom. Då är barnet intresserade av att lyssna på det, för att hon har blivit lyssnad på först. Mm. Det låter ju så enkelt, verkligen. Ja, alltså, visst gör det. Och det är ju jättelätt i teorin. Och i praktiken så står vi ju där och så glömmer vi. Och vet du, det är inte hela världen. Vi behöver inte ens komma ihåg det här med känslor och behov och vilka frågor vi ska ställa igen. Det enda vi behöver komma ihåg det är att signalera till barnet att jag försöker fatta hur det här är för dig. Mm. Och det kan vi göra på olika sätt. Och mitt förslag är att vi gör det genom att lyssna efter vad känner du. Vad är det som är viktigt för dig? Men barnen är extremt förlåtande. De säger inte att mamma. Det där var ju ingen riktig känsla. Eller nu glömde du att ställa den frågan. För att det enda som är viktigt för dem är att vi visar att vi försöker förstå. Mm. Jag tänker själv personligen så tänker jag att jag ofta gör det här misstaget som du sa. att Man försöker förmildra. som Du hade ett exempel. Du sa att någon trodde att man skulle misslyckas på matteprovet. Och då mm. kommer jag ju ofta och säger ja, men det kommer säkert att gå bra. Och, så att ska man inte som jag känner att de peppar dem utan ja, jag lyssna. Att, det beror ju på varför du tror att de kommer men jag tror att det finns ju en genuin oro bakom så att alltid börja med att lyssna på den känner du dig orolig mm. handlar ju om att du vill vara säker på att skriva bra på provet? Mm. ja jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till med matten jag tycker alltid att det är så svårt är mm. det visste jag inte vad är det du tycker är svårt Ja, men det är nu håller vi på med algebra och jag tycker alla bokstäver bara snurrar runt i huvudet. Aha, hur känns det för dig? Ja, men jag blir så himla rädd att jag inte ska klara provet. Så jag behöver ju samla den informationen först. Mm. För väldigt ofta när vi har ställt de här frågorna, så säger man är du orolig och vill ha säker på att skriva bra på det. Och så säger barnet, ja, så är det. Och så går han. Mm, mm. efter har man sagt det har du varit med om det någon gång? för då står ja. ju vi som vuxna ofta kvar och så bara, men bara, då går du nu? Det kan inte gå nu vi har ju inte kommit överens om hur du ska lösa det här problemet extra läxhjälp eller mattecoach eller hur du är så mm. och då springer vi iväg i huvudet men alltså, vem var problemet? Mm. jo men det var ju barnet som kom och lyfte problemet mm. och om han inte vill ha hjälp och formulera en åtgärdsplan för att lösa problemet just där och då ja men Då kanske det är upp till mig som vuxen att respektera det. Mm. Och jag tänker att li likadant är det många gånger för mig. Mm. Jag vill bara bli lyssnad på när jag har ett problem. Om jag säger till min man, du min chef, jag är en riktig idiot. Då vill jag att han ska lyssna på det, han ska liksom vara intresserad. Och sen om han börjar fråga, vad kan du göra åt det då? Så säger jag, gör åt och gör åt. Låt mig bara förklaga lite, ska du se att allt blir jättebra? Mm. Framförallt vågar jag drista mig inte säga för oss kvinnor är det ofta så här att vi vill få liksom klaga och bli förstådda. Och sen är vi ganska ofta möjliga och det är likadant för barnen. Mm. Väldigt, väldigt ofta så vill de bara bli lyssnade på och bekräftade. Mm. Och sen ibland så står de ju kvar och så märker man att de vill inte bara bli lyssnade på. De vill alltid bli lyssnade på först. Mm. Men sen så märker man att de kanske också vill bli pepp eller få stöd i att lösa sitt problem. Och det märker man om man är uppmärksam på barnet. För då stannar de kvar eller så kommer de tillbaka. och ja, det var ju det här med matteprovet. Mm, jag tänkte på det du sa. Har du funderat på hur du kan lösa det? Jag vet inte. Nej. Så kan det ju vara. Vill du fundera lite till eller ska vi spåna tillsammans? Här är det viktigt att komma ihåg att det är ju barnets problem. Framförallt när barnen är lite större mm. och är de så stora så att de har matteprov som de oroar sig för. Då är det ju barnets problem. Det mm. betyder ju inte att jag ska säga att det är ditt problem och jag bryr mig inte. Men det betyder att jag kanske kan backa lite och visa att jag finns här och stöttar dig. Och du har ansvaret själv. Mm. mm. Och då blir det så här, du har tänkt på det här med matten, Vad vill du göra något åt det? Jag har funderat om jag ska gå på den där extra läxhjälpen eller inte. Mm, det skulle du kunna göra, hur tror du det skulle bli om du gick på den? Den är ju klockan tre och vi slutar ju redan halv två den dagen så det skulle vara lite jobbigt. Mm, jag fattar, kommer du gå ändå? Jag tror jag tänker kanske jag går dit en gång och proffar. Mm, det skulle du kunna göra. Och så lyssnar man och så får barnet lösa sina egna problem. Liksom. Eller så säger man, nej jag orkar inte det. Det är klockan fyra och jag slutar halv två. Jag tänker aldrig stanna kvar två och en halv timmar i skolan för att hålla på med matten sen. Nej okej, okay, så kan det vara. Finns det något annat du skulle kunna göra då? Ja du kanske skulle kunna hjälpa med mamma. Mm, vi skulle kunna titta på det tillsammans. Eller du vet, nej det här med matte det är inte riktigt min grej. Finns det någon annan du skulle kunna fråga tror du? Poängen här är att jag liksom... Hjälper barnet att leta efter olika lösningar och att utvärdera de lösningarna snarare än att jag ger lösningarna åt barnet? Ja, det är de väldigt vanligt. Oss, ja, och de flesta av oss när jag frågar föräldrar när jag möter föräldrar i samtal och på kurser så frågar jag föräldrar lockas du av tanken på att lösa dina barns problem när han är 18 20?" Och är ju ingen förälder som lockas av det. Utan de vill ju gärna att barnen så småningom ska bli självgående och lösa sina egna problem. Mm. Och då tänker jag att om det är målet, då måste ju mitt barn få träna sig. För det är ju genom att träna som vi lär oss. Jag vill ju att hon ska få självförtroende när hon märker att hon kan lösa sina problem själv. Att hon inte ska bli missmodig när hon inte vet vad hon ska göra. Att hon ska lära sig saker om sig själv och utvecklas så att hon till slut blir den där självständiga individen. Och då tänker jag, då kan ju inte jag gå in och lösa ansvaret eller lösa liksom problemet åt barnet. Mm. För att då berövar jag ju barnet på en massa viktiga erfarenheter som hon behöver för att bli självgående. Så därför så tänker jag att det är viktigt att backa och låta barnet ta ansvar för att lösa sina problem själv med mig Bredvid naturligtvis. Som en coach, som en mentor, som ett stöd. Ja, det här är ja. ju... Alltså jag blir ju alltid så fantastiskt imponerad av hur du lyckas förklara det så enkelt. Vad det är som är så enkelt men ändå så svårt. Och mm. vill man fortsätta och veta mer hur du tänker och tycker så är det ju att man hittar dig på Facebook och... Och jag har då min blogg som heter En annan du Och sen så har jag skrivit en bok också Som heter Min känsla för barns självkänsla Precis. Som finns typ överallt Där man kan köpa böcker Ja och vi kommer även att låta ut en av de böckerna här Senare ah, cool. Så att, eh, jag tackar dig jättemycket För att du tog dig tid att vara med i podden Och så hoppas jag att jag kan få Komma och lyssna på dig någon gång När du föreläser Det vore roligt Maria Och tack för att jag fick vara med Hej då Hej då Ja, jag håller med det som du har sagt att Petra säger. Väldigt mycket smarta grejer som är lärorika för oss föräldrar. Men det är så enkelt när hon säger det. Det är så liksom man bara, men varför har jag inte tänkt på det? Mm, logiskt. Jättelogiskt. Jag, jag har faktiskt, det jag försöker, put my money where my mouth is, eller vad det heter, och i morse så körde jag ju den här. Undrar liksom hur jag hade sagt det här till min väninna, om det hade varit min väninna istället för min 28-åring. Ja, just det, i, där i samband med frukosten. Ja, ja och då det blir lite annorlunda. Man har ju inte riktigt samma röst och, och sådär Så att jag tror att det är viktigt att ändå ha respekten för barn att det är ingen som tycker om att bli behandlad som mindre vetande eller mindre... Att man inte har någonting att bestämma om och så. Och, så. Mm, mm. Mm. och vi ska ju låta ut eh, hennes bok, precis som du sa där. Ja, precis. Och den kommer ju att ske på Facebook och Instagram. Så håll utkik. Och eh, det är faktiskt så att den är inte är jättedyr. Så vill man beställa den så finns den ju bland annat på Adlibris. Mm. Och den heter Känsla för barns självkänsla. är en väldigt bra, enkel liten bok för att ändra sättet man pratar med sina barn på. Mm. Ska vi gå över då till veckans tema som är att Malou efter 10 har haft temat bonusfamiljen. Ja, det tycker ju vi är jättekul. Och det som vi också tyckte var lite kul är ju att Moa Hängren var med i avsnitt ett. Ja, som det. vi har haft med i podden och som vi har stött på lite här och där. Och sen är även våran eh, tidigare expert kan vi väl säga, Stina Pettersson från Familjeträdet som har varit med i 30 avsnitt av podden och svarat på frågor. Ja, det var extra kul att se henne. Hon hade inte berättat det så jag blev ju alldeles chockad. Ja. Men det var jätteroligt. Och det var också intressant och kul att få se Hanna Samselius som jag har haft kontakt med men inte visuell kontakt med. Så att det var också roligt. Det är ju hon som doktorerar i just bonusfamiljer. Just det, och hon har ju lovat oss den... Allra första intervjun när hennes avhandling är klar. Så det ska bli jätteintressant att höra. Och sen så kom ju Anita Schulman som numera heter Anita Clemens som också har varit med i podden. Ja just det. Var med med sin Joel. Mm. Jag behövde sitta och rabbla upp alla men det var väldigt många intressanta gäster. Mm. En lustig detalj var ju att de hade Fredrik Lindström där för att prata om själva ordet bonusfamiljen. Eller bonusfamilj. Och det hade vi ju gjort precis dagen innan. Du tror alltså att Fredrik har tjuvlyssnat på våra bord och bara koppat rakt av? Nej, självklart inte. Men jag tyckte det var lite roligt lite komiskt, att vi ändå det var, var det. först med det och att han då som språkvetare sa ungefär samma sak det här med värdeladdning och att det ibland inte funkar att byta namn på ett yrke till exempel från städare till lokalvårdare och sådär. Nej, men det kan ju också vara med att man faktiskt... Inte att man ändrar uppfattningen av själva jobbet men att man visar att man har respekt för allas arbete tänker jag mer. Ja det, det ligger i det också men sen tror jag ibland att man försöker döpa om ett jobb för att det ska bli mer attraktivt. Och då kan det ibland funka men ibland så ser man igenom det och förstår att det faktiskt själva yrket har inte ändrats. Och det var ju just det här med ordet bonusfamilj om det var konstruktivt att ha den värdeladdningen bonus. Om det gav orealistiska förväntningar på vad, hur och var man ska vara i en bonusfamilj eller som bonusförälder eller som bonusbarn. Ja, vi ställde ju frågan, kommer det komma ett annat ord i framtiden? Och det gjorde väl de också och frågade sig det. Och vi får väl se. Ja, och vill ni höra hela våran diskussion så finns den ju i avsnitt 72. Jag kan bli ganska så här nedstämd när man pratar om bonusfamilj. Först blir jag jätteglad att man pratar om bonusfamilj För jag bara, yay, det är mitt favoritämne. Mm. Men sen är det ju ofta att det dras upp mycket som är jobbigt. Mm. Och så många experter som säger nästan tvärtom mot allt vad vi har gjort. Här, man ska inte flytta ihop tidigt. Man ska inte som bonusförälder ta för mycket ansvar. Och vi har ju mer kör så här, vi tar 50-50. Fast jag tycker ju att det upplägget funkar för oss. Och att jag gillar det att, att ha det som om. En kärnfamilj, Oavsett vad experterna säger för de uttalar ju sig bara generellt. De har inte träffat oss, de vet ju inte vad som är bäst Hur för våra familj. Är. Nej just det. Nej, men jag tänker också att alla är olika och det är ju så många komponenter som ska matcha och stämma överens och jag tycker ju att de har rätt på sitt sätt att sänka kraven, inte ha för höga förväntningar, låta ta tid. Allt det här, det, det stämmer ju. Men det är bara att jag blir så här... Nej, men det här är ju min familj. Jag är stolt över min familj. Och är, det är ibland känns det som att när jag väl har lyssnat på att det pratas om bonusfamilj så känner jag mig plötsligt som att vi är en sämre variant av familj. Jag vet inte. Det Nej, kanske det... ligger mer i mig. Jo, men det är också lätt hänt att man lyfter fram det negativa. Och man tar exempel där det inte fungerar och så. Tyvärr är det ju ofta så med intervjuer och artiklar eller TV-program. Så jag, jag, jag kan förstå det och jag kan hålla med om det att det hamnar lite mer på den negativa sidan när bonusfamiljer diskuteras. Sen var ju även Hasse Brontén med som kommer dyka upp i våran podd. Just det polisen som har blivit stor Ja han berättade ju om att han har haft en bonusfamilj där de sen gick isär och att han förlorade kontakter med sina två bonusdöttrar. och då tänkte jag på dig. Du lägger ju ner mycket tid, kärlek, energi. Har du tänkt på det någon gång hur det skulle vara om du och jag skulle gå isär? Nej jag räknar med att vi inte gör det så att du är så optimistisk. jag vill inte, <laughs> jag vill inte Tänk tänka på på att du med det. tillsammans med en som har två stora separationer bakom sig. Mm. Det är ju precis lagen för dig. Det räcker. <laughs> Nej, men det är klart att, det är att jag i så fall vill hålla kontakten med bonusbarnen. Men det är ingenting som jag går runt och tänker på. Nej, och att det kanske blir praktiskt svårt. Ja. Jag har ju den sitsen. Jag levde ju med Kevin från han var två och ett halvt tills han var tio. Mm. Och träffade honom väldigt regelbundet och hade väldigt mycket ansvar för hans väl och ve- och levde nära honom. Och nu kanske jag träffar honom om jag har tur fyra gånger om året. Ja, något sånt bara, ja. Och jag har inte ens någonstans där jag känner att jag ventilerar den sorgen jag känner. Mm, mm. Jag kanske inte ens kan definiera det. Jag kan bara så här bli nedstämd ibland när jag tänker på att, att det är liksom ett barn jag har förlorat. Mm. Fast det räknas inte. Nej, det är lite konstigt. Så att, ja, men det är också en intressant och spännande grej som vi kanske ska prata mer om i podden framöver. Kan vi göra? Vad var det mer som hände? Det var en familj, de hade åtta barn tillsammans. Hon träffade honom när han hade fyra barn. Hon hade inga barn. Kan du tänka dig att inte ha några barn och sen träffa någon som har fyra barn? Och få fyra egna. Och sen får fyra egna. jag tänkte precis säga det. Men lite... jag försökte vara lite rolig där, du märkte inte det. Jaha, just det, att jag träffade dig som hade fyra barn sen tidigare. Ja, nej, det är inget onormalt tycker jag. <laughs> men sen fick de ju fyra gemensamma barn också så att mm. de har ju åtta barn i sin familj. Så det var väldigt intressant att höra tycker jag. Mm, det är lite som Isse som vi har intervjuat i ett av de tidiga avsnitten. Men hur många barn hade hon när hon träffade sin nuvarande sambo? Hon hade nog sex. Hon hade sex barn, ja, och så fick de fyra gemensamma. Ja, så de är faktiskt två Precis. värre. Eller bättre, Bättre, mm. tycker jag vill säga istället. Jo, det var ju en sak jag tänkte prata om. Det kanske inte har direkt med Malou att göra, men det har lite med det här att göra med ansvarsbiten. Att man som bonusförälder kan ibland hamna i den situationen att man till och med har mer ansvar för bonusbarnen än den biologiska föräldern och även att man ser saker på ett annat sätt än de biologiska föräldern. Mm. Och hur man, hur man gör då, för man har ju ändå inte det yttersta mandatet. Och ett bra exempel på det var ett brev som vi fick som också fick mig att tänka på en verklig händelse i vårt liv. Mm. Och det var att hon tyckte att hemma hos sin biologiska förälder så var de inte lika noga med det här med hjälm och skydd när de var ute och åkte skateboard och så ja, just det. och eftersom då biologiska mamman inte tryckte på den punkten så blir det ju svårt att sen i den andra familjen säga att det är klart att du ska ha hjälm på dig och vi hade ju så det ja, var det. ju Saga, hon var ju då kanske mm. 14 år när hon tyckte att cykelhjälm det vill jag inte ha Nej, och då tycker jag ju att eh, eftersom lagen är så plus att det dessutom är faktiskt farligt även om man själv cyklar bra, kan man bli påkörd. Då tycker jag att då ska man ha den regeln. Sen är det ju svårare när, när barnen har fyllt 15, eftersom eh, de inte behöver ha det enligt lag. Då. Nej, men det jag tänkte också på det. Då var det ju tyvärr så att både biologiska pappan och biologiska mamman, det vill säga jag, mm. Kände att det fanns inte så mycket vi kunde göra, tyckte vi då. Och du såg ju det på ett annat sätt. Och jag kan ju faktiskt ge dig att du hade mer rätt i det här fallet. Men ändå så blev det ju du som förlorade kampen, kan man säga. Jo, men jag kan inte, jag kan inte köra över två biologiska föräldrar. Jag kan möjligtvis försöka övertala dig. Men om du då tänker att ah, men det kommer ändå bli så att då kommer hon inte cykla alls. Eller så kommer hon att strunta i hjälm varannan vecka när hon är hos sin pappa. Det blev ju lite av en rundgång eller skylla på den andra grejen. För jag kände ju, jag kan inte vara hård mot Saga om inte hennes pappa är hård mot Saga. Jag kan inte säga att du ska ha hjälmen om inte han backade mig. Mm. Och du kände att du kunde inte vara hård för att jag inte backade dig. Så att det blev ju tyvärr så att vi kapitulerade i den. Mm. Och då undrar jag, hur känns det? Att, för du hade ju faktiskt rätt. I ett sånt fall så jag vet förutsättningarna. Så det känns inte som någon stor förlust. Blir du inte frustrerad? Nej, jag, jag, skulle, bli, jag skulle bli ledsen om det hände någonting. Och då så skulle jag ju få anstränga mig för att inte säga vad var det jag sa. Vi borde ha haft det som regel. Att man har hjälm när man cyklar oavsett äh, ålder. Nu hoppas jag att det inte händer så jätteofta att du känner det här, men kan du tänka dig att ifall det skulle hända ofta i olika frågor, att det skulle bli så här skulle du på något sätt då kanske backa i din föräldraroll som bonusförälder eller skulle du lacka eller hur, vad tänker du? Jag tror att det skulle vara värre om jag i våran bonusfamilj bestämmer någonting där jag känner att jag får ta halva ansvaret så jag får bestämma saker, till exempel om heller frågar mig får jag äta en chokladbit till frukost. Och jag säger nej. Och om du då skulle tillåta henne det. Då skulle jag ju känna mig mer överkörd på ett sätt. Och om det skulle hela tiden upprepa att, att allting jag... När jag försöker sätta en gräns. Att du skulle flytta den gränsen eller ta bort den. Det skulle kännas jobbigare tror jag. Än de här gemensamma sakerna som... Där målsmaning är inblandad till exempel. Om man ska bestämma något större som handlar om barnens utveckling eller vad, vad de får göra eller så. För där känner jag ändå att där vet jag att där får du och den biologiska pappan ta det ansvaret och så kan jag vara förhoppningsvis en influens och backa och bäst är när vi har samma åsikt allihopa. Så du känner inte dig direkt jätteöverkörd? Nu kommer jag bara på den här situationen men kan du komma på andra situationer där du får vika dig för biokortet? Det kanske finns andra situationer som vi inte kan prata om i podden riktigt för att det kan bli för personligt eller privat så. Men det händer inte så ofta tycker jag. Det kan vara någon gång om jag säger någonting och så kan, kan du svara att ja, men det är ingen idé att vi försöker det eftersom vi har inte den biologiska pappan med oss. Mm. Så kommer det ändå bli för jobbigt. Det skulle kunna vara så om vi hittar på någonting att något barn vill byta skola. Och så... Är det bara en förälder som går med på det. Då kan inte jag som bonusförälder gå in liksom och driva det på något sätt. Eller, utan då Det enda är, är att du och jag får vara överens. Och sen får vi i så fall försöka övertala den biologiska föräldern. Mm. Jag tänker så här. Har du som bonusförälder något tips till en annan bonusförälder som sitter i en situation där de känner att de... Ofta blir översörda. Hur tycker du att de ska gå tillväga för att inte själva fastna i frustration och eh, ilska över att få väldigt mycket ansvar. Men samtidigt inte kunna ha den yttersta bestämmande rätten. Till exempel den här mamman, bonusmamman som upplevde att det var jobbigt att barnen inte hade skydd när de åkte skateboard. Då måste hon gå till sin partner som är deras biologiska pappa och så måste de reda ut det och se vad han står så att de tillsammans i så fall kan sätta press på den biologiska mamman. Så jag tror att mycket hänger på det att man som förälder diskuterar först och då om man som bonusförälder inser att nej, men de biologiska föräldrarna är inte med på det, då måste man ju acceptera det också. Mm. Men jag tror att de vuxna måste diskutera igenom det. Så att det inte blir så att bonusföräldern säger en sak och den biologiska föräldern sen ändrar det beslutet. Det är det som är det jobbiga tror jag. Ja, nu har du helt rätt i. Och ja, det är inte alltid enkelt att vara förälder och att vara bonusförälder är definitivt inte för alla kan man säga. Det är ett slit och ett släp och ibland får man ju ingenting för det. Då tycker jag att vi drar ihop Snöret runt den säcken och än en gång rekommenderar alla att så länge det finns kvar på SVT Play att ni tittar på de fem avsnitten av Malou efter 10. Man kan även titta på TV4 Play. Vad sa jag? Du sa SVT Play. Finns det Det finns det andra bra tv-serier. Som Bonusfamiljen till exempel. Ja, så vi kan ju säga som de gör i Public Service- att det finns många andra bra tv-kanaler också. Så vi gör inte reklam bara för TV4 och TV4 Play. Utan även SVT och TV3. och TV HBO TV4. Nordica och ja. Netflix. Och... HBO Nordica. Är det inte <laughs> är det en blandning mellan ett företag som gör eh, hårtolkar och OHB? He, vad heter det då? HBO heter väl heter bara? det bara HBO? Jag vet inte om det finns någon speciell Nordic i så fall jag kanske. Jag vet faktiskt inte. Vi är helt flumiga HBO tittar inte vi på. Vi går vidare på, vi på, vi det det flut på flut någonting som jag känner mig mer säker på och det är de här veckans fråga på Instagram som jag tycker är hemskt roligt. Du kanske inte får uppleva det lika mycket för jag får ju även lite såna extra svar inte bara svara ja eller nej eller så att, det tycker jag är hemskt kul. Ja, det är du jag får ju lite extra insidan. kontakt med mm. våra följare och jag kämpar på glatt och livat visserligen men det är inte alla, jag, jag hinner inte svara på alla. Så får ni inte svar så är det inte för att jag dissar er utan det är för att dygnet har bara 24 timmar och eh, ni börjar bli ganska många som gillar oss och det gillar vi. Ja och jag hjälper ju till ibland med att hitta på dagens fråga. Underviss hot. Ja och en <laughs> av dem jag hittar på var om det är okej okay att gå i underkläder i en bonusfamilj och där var jag ju glad att det var 73% procent som jag sa ja och bara 27% procent som sa nej. Men handlar det just om det är inte? För jag är ju inte bekväm... Med att gå i underkläder överhuvudtaget. Det gjorde, gjorde inte vi det i kärnfamilj? Inte i vår kärnfamilj. Jag har sett min pappa i kalsonger en gång och det var men en i din... väldigt obehaglig upplevelse. I din egen kärnfamilj som jag har du min hade egen med bästa barnets pappa? Ja, visserligen så var han lite av en nakenfis men jag tycker inte att det är så bekvämt. Så jag tänker att det är mer en personlig grej. Och sen så får man ju kanske ha lite mer respekt om man plötsligt är en bonusförälder i... Till exempel som en bonuspappa och så får man tre tonårsdöttrar så kanske man liksom inte behöver gå omkring i front, det första man gör. Nej, Jag har väl hanterat. Sen det, tycker okay. Jag tycker inte att man någonsin ska gå i y för det är något av det fulaste jag Nej, vet. Men... Jag äger nog inga sådana kalsonger ens. Så att... Nej men det var ju ändå 73% procent som tyckte att det var helt okej okay. och sen så var det 27% som kanske är lite mer som jag att Nej, men måste man verkligen det? Jag brukar ju säga till dig, att ta på dig någonting. Nej. Men det säger jag till barnen också. Jag är ju någon som, jag tycker att kläder är nice. Jaha. Sen tror jag faktiskt att det var du som kom på fråga två också. Du har varit riktigt flitig den här veckan. Mm. Det var det här, framkalla, skriver du ut fotografier? Där var det 38% som sa ja och 62% som sa nej. Man kanske skulle ha en delfråga. Det fick jag ju faktiskt en del svar att de skulle vilja göra det, men gör det inte. Så det är kanske en ganska stor procent som som faktiskt tycker att varför gör man inte det längre? Det var Nej. ju så nice med fotoalbum och så. Men det finns jättefina fotoalbum nu som man kan göra i riktiga böcker. Ja, just det. Man kan lägga in på hemsidor och få det hemskickat sen, upptryckt och fint. Ja, men i alla fall så var det inte så många som gjorde det i alla fall. Eller ja, 38% mot 62%. Mm. Sen hittade jag på nästa fråga, vad man skulle kunna tro att det är din, men det var det här med papperstidningar och pappersmagasin. Läser du i pappersform eller bara på plattan? Mm, där var det 45% som sa ja och 55% som sa nej. Så ganska jämnt där fortfarande så funkar pappret. Jo, men jag tror att jag är ju inte lastgammal. Jag är ju medelålders kan man säga och jag tycker om att hålla en tidning i handen eller mm. Jag tycker att man kan få lite ont i huvudet av att läsa och så ska man scrolla och, och, och sidan och så. Nej. Jag tycker att nej men jag gillar det fysiska. Vi får se om det kommer så att alla kommer att ha en väldigt stor eh, padda i framtiden som är som en dagstidning och lika tunn och går <laughs> kanske att rulla ihop. Och så bara man laddar in en ny sida så blir det precis som en tidning bara att, att det är en padda ändå. Det roliga är att du tittar på mig och ser helt seriös ut. Ja men det tror jag att det är bara en tidsfråga. Klart att det kommer finnas Ipad som går att rulla ihop till en, som en liten boll. Jag trodde du skämta. Nej, det är några, några år framåt. Allt blir ju mindre och tunnare. Så att det ska bli som en tidning men ändå inte. Det är bara att, jaha. Nej, så laddar du in Hallands Nyheter varje dag i den. Så kan du bläddra ganska snabbt eh, också. Så. Ska det vara så att man får lite trycksvärta på fingrarna också? Nej, den får man köpa separat i en liten burk. Okej. Okay. Mm. Vi får se. Dessa som lever får se. Fjärde dagens fråga var om man ska fika med sitt ex om man får och kan göra det och så och det var lite för får, att Får, kan och vill du, och, gjorde det. Oj vad många brev jag fick som det var några som sa att typ jag skulle hellre kasta mig mot något vast än att mm. fika med mitt ex så det var ju dels de som faktiskt inte vill fika med sitt ex och sen så var det ju en del som skrev också att eh, de hade tyckt att det var väldigt jobbigt ifall ens partner gjorde det det här var ju ur verkliga livet att jag gick och tog en fika med min minsta dotters pappa och det mm. var ju inte så att det var nöjesfika att vi fikade för att vi tyckte att det är mysigt tillsammans utan det var mer för att vi tyckte att nu är det dags att vi sitter ner och är lite normala ja. efter allt som har varit mellan oss Och, så. och, och där var det 38% procent som sa ja, men en majoritet då nästan två tredjedelar sa nej, 62% procent men det beror, tycker jag också mycket på om man har barn eller inte Ja, ja, absolut. Det blir ju liksom inget. Ibland är det ju svårt att svara på de här frågorna för att de är ju ganska enkla. Man ska antingen svara det ena eller det andra. Och då kan man ibland vilja göra en förklaring och det kan man. Men eh, det blir ju så. att Men vi ser det lite utifrån en bonusfamilj som fikar med text. Ja. Det jag underförstått det med... Och så man var det ju just för att jag gick och ja. fikade med text. Där. Ja, sen är det ju sån här väldigt djuplodande filosofisk och eh, viktig fråga som kommer här. Chips. Eller glass. Och där vann till min glädje chips med 54% mot 46% för glas. Jag tycker att både chips och glas är du. Jag tycker du skulle ha haft lösgodis med där. Till. För det är inte jag. Eller choklad. Mm. Eller det nukella. är alla jag är mot. <laughs> ja, så att chips eller glas. du måste ha svårt att välja ändå. Men du valde väl chips, sant? Ja, om jag måste Men välja. Men glass så. är ju din stora grej också. Ja, inte riktigt. Men det också. blev väldigt jämnt. Sen, resor var inte lika... Jämt. Undrar om det var jag som hittade på den också? Det var du som hittade på den. Flera små frågan. resor fick 71 procent. Lite mer än två tredjedelar. Och spara till en större resa fick 29 procent. Jag tror att det kan bero på att våra följare är kanske just de som lever i bonusfamiljer. För då är det väldigt svårt och dyrt framförallt mm. att göra stora långa resor hela stora bonusfamiljen. Och då kan det vara lika härligt att kanske ta en liten kortare resa än just... De här långa två veckor i Thailand. Mm. Och om man är lite kortare så kan man ju även... Det kan vara mer okej okay att ta med bara ett eller två barn. Jag tänkte då. faktiskt också precis det. att göra de här små korta så kan man ibland ha med en konstellation. Ibland en annan. Vi hade med Yva och Hälle till Stockholm en gång. Och sen hade vi med Saga till Stockholm en gång. Och sen mm. hade vi med alla till Skara sommarna. Vi körde ju faktiskt hela sommaren ganska många sådana korta mm. utflykter. Nästa sista frågan då denna veckan var... Har du någon nära vän förutom din partner? Ja, där fick jag ju också en del sådana sidesvar. Och jag tycker det är glädjande att 70% har en nära vän- för det är väldigt viktigt för ens mående tror jag. Att mm. man har någon som man kan vara riktigt ärlig med med alla sina mående. Att man kan visa att man är ledsen och även glädjas tillsammans med hela det här. att Det är en stor framgångsfaktor har jag hört. Att de som har stor framgång de har en nära vän som de kan göra allt det där med. Mm. Och det är fantastiskt att ha det i sin partner men det är också bra att ha det utanför. För vem man kan prata med sin relation om till exempel. Men du tyckte det var lite deppigt ändå att det var 30% som inte har det. Ja, jag menar... Tre personer av tio som inte har någon nära vän. Det blir ju ensamt. Även om man har en familj så tror jag att tre av tio, om du tänker, 30 personer av hundra, det är ändå ganska mycket. Och sen var den sista frågan, den tänkte jag att du skulle få gissa. Det hade du fått svaret av mig. Och det var ju, äter du kött? Kött? Ja, just det. Ja eller nej. Och då får man väl räkna... Kött till kött? <laughs> nötkött, fläskkött, kyckling, fisk, ja. antar jag. Och mittemellan? Vilket är mittemellan? fågelfisk eller mittemellan? Ja. Allting Nej. som har ögon brukar jag, jag säga. Jag tror bland våra det hade nog varit fler vegetarianer om man frågade de som är kanske under 25, men jag tror våra lyssnare där är det fler i våran ålder och då tror jag att jag att många har barn och ja. det är Kanske något färre barnfamiljer ändå som väljer en helt, vegetarisk ja. livsstil. Jag drar till med 90% som äter kött av våra lyssnare. Det var fantastiskt bra gissat. För det var 94%, Oj, så ja. det var ju nä nära hundra, men Så det var några vegetarianer. Och sen så fick jag en del breda. där de sa att vi äter ganska mycket vegetariskt, mm. men inte helt. och så. Nej, men jag menar, så kan det ju vara. Det tror jag också har blivit vanligare att man kanske äter vegetariskt några gånger i veckan. Och vi kanske äter vegetariskt någon dag. Eller någon dag varannan vecka bara, mm. egentligen. Jag kom få det hur olika vi äter. Dels så äter vi ju helt värdlöst när det är bara är du och jag. Då äter ja. vi ju knappt tillsammans ens en gång. Då har ju du din egen kostcirkel och jag och min. Och sen så har vi ett sätt jag att får, äta. Jag får inte ihop någon kostcirkel. Nej. ett koststräck. <laughs> Allt under Eller en kostträning kanske, ja. Jo, men så har vi, när vi har vår dotter som är vegan hemma mm -hmm. och det är bara du och jag och hon då äter ju vi också veganskt. Ja. Då lagar jag ju inget kött Nej. extra. Och sen så när alla är hemma, då lagar jag ju oftast liksom en kötträtt och en veganrätt. Mm -hmm. Och sen så har jag ju nu den tredje varianten, eller den fjärde då blir det, det, när bara Helle är hemma. Det blir någon slags mellanting mellan din och min helt värdelöshet och eh, det andra. Och det är ju att vi har inte massa grönsaker till exempel som vi brukar ha när vi har alla barnen hemma. Då är vi så jätteduktiga och skär upp en massa grönsaker. Men nu blir det, det så, så här, spaghetti och, och köttfärssås. Och inget mer. Korvstråganoff mm. och ris. Mm. Det är de här köppbullar och stuvade makaroner. Inga grönsaker, ingenting. Bara Nej, det är slarvigt. basic hej, skörbjug och fetma. <laughs> Jag tror inte att vi är ensamma om det i och för sig. Det är inte så ofta det, är bara vi tre. Nej, precis. Och så ska man ju äta varierat. <laughs> ja, just det. det. säger de ju. Ja, precis. Vi, vi kan ju inte hålla på att äta massa grönsaker och frukt och nyttiga saker hela tiden. Nej, vi måste blir ju ha variation. totalt värdelösa ja. saker ibland. Mm, det var veckans fråga på Instagram. Och ni följer oss där. Om ni inte redan gör det genom att söka på bonuspappan.plussmamman. Så finns vi även på Facebook. Och där har vi även bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där man kan se vad andra tycker och man kan skriva in en egen fråga och få svar. Mm. Och sen så vill vi jättegärna att ni ger oss betyg på iTunes. Det har också varit lite stiltigt. Det. det är klart att det är lite mäckigt man måste logga in och sådär. Så att... ja, men, men det går ganska snabbt ändå, särskilt om man lyssnar i podcaster. Älskar ni oss så visa gärna det. Mm. Det är en enkel Vi älskar tjänst. er. Vi gör ju podden lite för vår egen skull men mest för er skull. Och vi tycker det är jättekul att så många lyssnar på oss redan. Nästa veckas gäst är Tommy Nilsson. Den kändesångaren. sångaren. En dag står du och jag här. Det. Den vann han väl Melodifestivalen med? Ja, och vad är det mer? Är det här? Öppna din dörr. Ja, det är en av hans. Du han det är, är också. mycket smäktande. Ballon. Är han Sveriges Michael Bolton? Ja, det kanske han skulle kunna vara faktiskt. Ja. Lång och smal och med tvilaktig frisyr. i frisyr. <laughs> Jag undrar om inte han var ju en hårdrockare från början Tommy Nilsson. Men han sätter faktiskt väldigt många kvinnors hjärtan i brand fortfarande mm. för att det var många av mina vänner som föll i koma av att vi hade intervjuat honom. Ja, just det och han kommer till Varberg 21 december med Christmas Night. Då är det även Magnus Karlsson, Sofia Källgren och Elisa Lindström. Och många bonusmänniskor ligger ju i lä för Tommy, för han har ju fem barn med fyra olika kvinnor. Han fick sin äldsta dotter tidigt. Han var bara 19 och de bodde aldrig ihop, han och mamman. Hon är ju nu bara ett år yngre än Tommys nuvarande sambo Linda faktiskt. Så mm. det är ju lite speciellt. Så kan det bli. Ja, detta var avsnitt 73 av Bonuspappan och Plusmamman. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Under ska ner och ta mig mm, en liten macka? Bara din inte med Nutella. Det kommer definitivt att vara med Jag Nutella. Jag springer i förväg och gömmer burken.